Стівен Кінг, Голлі, Роман, Присвячую чакові веріллу, редакторові, агенту, і головне другові 1951. 2022 роки. Дякую, чак. Іноді все світ кидає тобі мутуску БІЛ Годжес. 17 жовтня 2012 року Перше Старе місто потроху занепадає за компанію з озером, на березі якого воно збудоване. Але деякі райони ще досить гарні. Старожили, мабуть, погодяться, що найкрасивіший із них – Шугар Гайдс, а найгарніша вулиця – Ріджроуд. Вона полого повертає від коледжу мистецтві наук Беллз до Дірфілд-парку розбитого за дві милі нижче по схилу. На Ріджі Роуд багато гарних будинків. Деякі з них належать викладачам коледжу, а деякі – успішним місцевим бізнесменам – лікарям, юристам, банкірам і топ-менеджерам. Більшість із цих споруд побудовано у вікторіанському стилі. Вони бездоганно пофарбовані, мають аркові вікна і розкішний декор. Парк в кінці Ріджроуд не такий великий, як той, що розкинувся посеред Мангетна, зате затишний. Дірфілд-парк – гордість міста, і його казковий стан підтримує цілий взвод садівників. Але от біда. Західна частина, що виходить на проспект Редбенк, недоглянута і відома серед місцевих як хащі. Іноді там можна зустріти тих, хто після настання темряви шукає або продає наркотики, а час від часу трапляються пограбування. На щастя, хащі займають лише 3 із 740 акрів. Решта території являє собою трав'янистий заквітчений ландшафт, порізаний стежками, якими прогулюються закохані, і заставлений лавками, на яких літні чоловіки, все частіше використовуючи електронні пристрої, читають газети, а жінки балакають, погойдуючи немовлят у дорогих візках. У парку є два ставки. І одним з них чоловіки і хлопчики запускають човни з дистанційним керуванням, а іншим ковзають лебеді та качки. Також тут є ігровий майданчик для маличі. Власне, парк має все, крім громадського басейну. Час від часу міська рада повертається до обговорення цієї ідеї, але будівництво постійно відтерміновується. Витрати, знаєте. Як на пору року, цього жовтневого вечора досить тепло, але дрібний дощик утримує усіх, крім єдиного відданого бігуна, по домівках. Той бігун – Хорхе Кастро, викладач творчого письма та латиноамериканської літератури у коледжі Беллз. Незважаючи на спеціальність, він народжений і вихований у Штатах. Хорхе полюбляє говорити, що він так само наскрізь американець, як Пай де Мансана. У липні йому виповнилося сорок, і він нарешті перестав тішити себе ілюзією, що лишається молодим левом, чий перший роман стане бестселером. Сорок – це час, коли ти маєш перестати переконувати себе, що залишаєшся молодим. Якщо цього не зробити і погодитися на самореалізаційну херню типу «сорок – це нові 25», можна почати сповзати. Спочатку потрошку, потім швидше. І ось тобі вже 50, пузо нависає над ремінною пряжкою, а в аптеці чималий запас спалювачів холестерину. У 20 тіло прощає, у 40 прощає в кращому випадку тимчасово. Хорхе Кастро не бажає раптово виявити, що в свої 50 перетворився на ще одного американського нездару. Поки не виповнилося 40, треба почати за собою доглядати. Ти маєш познайомитися зі спортзалом, бо життя не запропонує трейдин. Тож зранку Хорхеп п'є апельсиновий сік – калій. Майже кожного дня відвар вівсянки – антиоксиданти. І раз на тиждень відмовляється від червоного м'яса. Коли він хоче перекусити, то зазвичай відкриває банку сардин. Вони багаті на омега-3 кислоти, і на додачу це смачно. Він робить легку розминку вранці та пробіжку ввечері, не перевантажуючись, просто аби провітрити сорокарічні легені і надати сорокалітньому серцю можливість прогулятися. Пульс у спокої – 63. Хорхе хоче виглядати і почуватися на сорок, коли йому виповниться 50. Але доля – жартівниця. Хорхе Кастро не судилося відсвяткувати сорокперший день народження.